Чайна М'євєль Вокзал на вулиці Вітчаю Розділ 44 Патрулі картів збилися вкупу біля підніжжя Оранжереї, сперечаючись із старішинами, що лишились. Седрах присів за кущами так, щоб його не було видно, і витягнув з якоїсь прихованої кишені мініатюрний телескоп. Розтягнув його на максимум, оглянув зборище солдатів. «Схоже, вони справді не знають, що робити», – протягнув замислено він. Решта прибульців купчилися позаду, притиснувшись до вологої стіни. Вони були настільки непомітні, наскільки було можливо, ховаючись у тінях, що їх кидали смолоскипи, які іскрились і палали вгорі. Мабуть, тому в них і запровадили комендантську годину. На них нападають нетлі. Звісно, можливо, комендантська година була завжди, та, попри все, він повернувся до інших. Нам це на руку. По темних вулицях Аранжереї було легко пробиратися непомітним. Групі ніхто не заважав усі йшли за пеншфінчес яка рухалась дивною ходою, десь між жаб'ячими стрибками і дріботінням злодія. В одній руці вона тримала лук, в іншій – стрілу з широким загнутим вістрем, яке могло вразити какта. Однак використовувати зброю їй не довелося. Ягарик ішов за метр-два позаду, і пошипки вказував, куди прямувати. Час від часу вона спинялась і знаками показувала, щоб усі пронишкли і протислися до стіни сховалися за покинутим возом або яткою, коли якась хоробра чи нерозважлива душа відсувала фіранку і дивилася на вулицю. П'ять конструктів мавпочок механічно тупотіли поруч із своїми органічними товаришами. Їхні важкі металеві тіла не шуміли, натомість видавали окремі дивні звуки. Айзек не сумнівався, що стандартний режим нічних жахіть для мешканців купола Цієї ночі поповниться якоюсь рухливою металевою істотою, якоюсь брескитливою загрозою, що вештається по вулицях. Айзек відчував тривогу, ідучи під куполом. Попри надбудови з червоного каменю і іскристі смолоскипи, вулиці здавалися цілком нормальними. Такі самі могли бути в будь-якій точці міста. Але все ж таки від горизонту до горизонту простягався той велетенський купол. Котрий закривав собою усе навколо, наче якесь клаустрофобне небо. Зовні долинали проблиски світла, викривлені товстим склом, непевні, і неначе загрозливі, чорний ґрадчастий металевий каркас, що утримував скло, обвивав маленьке містечко, як плетиво, як велетенська павутина. Від цієї думки Айзек раптом стрепенувся, він відчув запаморочливу впевненість Ткач. Був неподалік. Айзек спіткнувся на бігу і подивився вгору. Щойно бачив світ як павутину, а тепер на якусь мить він уздрив саму суть світової павутини та відчув близькість тієї могутньої павучої сутності. «Айзеку!» – прошипіла Дерхан, пробігаючи повз нього. Вона потягнула його за собою. До цього він якусь хвильку нерухомо стояв на вулиці і витріщався в небо. Відчайдушно намагаючись повернути собі усвідомлення того, що відбувається. Він хотів прошепотіти до неї на ходу, сказати, що все зрозумів, але не міг чітко висловитись, а їй ніколи було слухати. Жінка поволочила його з собою темними вулицями. Після звивистого шляху, переховування від патрулів і поглядів у вороже скляне небо, вони спинилися перед купкою темних будівель на перехресті двох спорожнілих вулиць. Ягарак дочекався, поки всі підійшли достатньо близько, аби його чути, і почав показувати. «Он із того горішнього вікна», – сказав він. Похилий купол безжально напав на край тераси. Зруйнував дахи, перетворив частину будинків на присадкуваті купи уламків. Однак Ягарак показував на частину, що була далі від стіни, де будівлі переважно лишились неушкодженими. Три поверхи під горищем були зайняті. З-за фіранок виднілися проблески світла. Ягарек обігнув маленький провулок і повів усіх за собою. З півночі до них долинали налякані вигуки збентежених патрульних, які у відчаї намагалися вирішити, що ж їм робити. «Навіть якби не було занадто ризиковано домовлятися з кактами про співпрацю», прошепотів Айзек, «ми опинилися по повній сраці, коли б спробували зараз до них підійти». Вони наче оскаженіли. Варто нам тільки показатися, вони розлютяться і пришпилять нас своїми шакрилуками. Швидше, ніж вимовимо хоч слово. «Ми маємо пройти повз помешкання, де сплять какти», – сказав Ягарек. «Ми маємо дістатися верхівки будівлі. Ми маємо знайти, звідки виходять глитайнетлі». «Танцел! Пенч!» – рішуче мовив в седрах. «Стежте за дверима!» Вони поглянули на нього і кивнули. «Пров, гадаю, тобі краще піти зі мною. А ці конструкти, думаєш, вони корисні, чи як?» «Міркую, що вони до біса необхідні», – сказав Айзек. «Але послухай, я думаю, я думаю, ткач десь тут». Усі витріщилися на нього. Дерхан і Лембіель, схоже, не могли в таке повірити. У найманців особливих емоцій це не викликало. «З чого ти це взяв, проф?» – спокійно запитала пенч Вінчес. «Я... я наче відчув його. Ми вже мали з ним справу. Він сказав, що ми можемо знову побачитись». Вінчес поглянула на Танцела і Седраха. Дархан поспішно заговорила. «Це правда?» – сказала вона. «Запитайте голуба». Він бачив ту істоту. Лемель неохоче кивнув, підтверджуючи, що таки бачив. Але нам від цього ні холодно, ні жарко, сказав він. Ми його не контролюємо, тож якщо він і прийде по нас чи по них, від нас уже нічого не залежитиме. Ткач може нічого й не зробити. Ти ж сам казав, Айзе. Він діятиме так, як йому заманеться. Отже, повільно резюмував Седрах, ми вирушаємо. «Заперечення...» Їх не було. «Добре. Ти, Гарудо, ти бачив їх. Бачив, звідки вони з'явилися. Ти маєш іти. Тож, іду я, проф, птахоголови і конструкти. Решта залишаються тут і роблять все так, як скажуть Танцел і Пенч. Ясно?» Леміль безтурботно кивнув. Дерхан на якусь мить розгнівалась, але проковтнула роздратування. Суворий, командний тон Седраха вражав. Нехай він їй скільки завгодно не подобався, нехай вона вважала його нікчемою, однак свою справу він знав. Він був убивцею, і саме це їм було зараз потрібно. Жінка кивнула. «Найменший натяк на проблеми. Забирайтеся звідси. Повертайтесь у каналізацію. Зникніть. Перегрупуйтесь на звалищі завтра, якщо потрібно. Зрозуміло?» Тепер він говорив з панфінчес і танцелу. Вони коротко кивнули. Водяниця шепотіла до своєї ундини і перебирала стріли в сагайдаку. Деякі з її стріл були складними утвореннями, з тонкими лезами на пружинах. Від дотику вони б розкрилися, ріжучи майже так само безжально, як Шакрилук. Танцел перевірав свої пістолети. Седрах на мить завагався, а тоді відчебнувся свій мушкетон і передав його танцелу. Той узяв, кивнувши на знак вдячності. У мене буде близький бій, сказав Седрах. Мені він не знадобиться. Він витягнув свій різьблений пістоль. Здавалось, демонічна пика на кінці дула, рухалась у напівсвітлі. Седрах зашепотів, немов би промовляючи, до зброї. Айзек запідозрив, що його пістоль тавматоргічно підсилений. Конструкти. просичав Айзек. За нами. Почулось шипіння поршнів і бряскет металу. П'ять маленьких мавп'ячих тіл попрямували на поклик. Айзек і седрах подивилися на ягарика, а тоді перевірили свої дзеркальні шоломи, аби переконатися, що відображення було чітким. Танцел стояв перед ним і робив нотатки в блокноті. Він підвів очі й подивився на седраха, схиливши голову набік. Відтак глянув на смолоскипи вгорі оцінив кут нахилу дахів, що нависали над ними. Він писав незрозумілі формули. «Спробую зробити закляття завісу», – пояснив Танцел. «Ви надто помітні. Нема сенсу накликати на себе біду». Седрах кивнув. «Шкода, що з конструктами це не спрацює». Танцел рукою вказав механічним мавпам забратися з дороги. «Пенч, допоможеш?» – спитав він. «Докинь мені трохи потужності, добре?» «Ця фігня виснажлива!» Водяниця посунулася ближче і взяла лівою рукою Танцелову праву. Вони обоє зосередилися, заплющивши очі. Якусь хвилину не було ні звуку, ні руху, а тоді Айзек побачив, як затрепотіли вії, та водночас розплющилися дві пари очей. «Погасіть ті чортові лампи!» просичав Танцел, і губи Пенчфінчес нечутно рухались в такт його слів. Седрах та інші розглянулися, не розуміючи, про що колега говорить, а тоді побачили, що він люто дивиться на смолоскипивних над головою. Седрах швидко підкликав ягарика, Тоді підійшов до найближчого ліхтаря і склав руки, утворюючи сходинку. Напружив ноги. «Скористайся плещем! Піднімися туди і загаси полум'я!» – сказав він. Мабуть, тільки Айзек помітив крихітну мить, на яку ягарик завагався. Він усвідомив, яка хоробрість знадобилась Ягарику, аби послухатись, аби зруйнувати своє останнє прикриття. Гаруда розщебнув застібку біля горла і постав перед ними як був. З відкритою головою, з пір'ям і дзьобом, з разючою порожнечею за спиною, з обрубками та шрамами, що ледь прикривала тонка сорочка. Ягарик ступив на щеплені руки Седраха величезними пташиними лапами. Так обережно, як тільки міг. Випростався. Седрах без зусиль підняв гаруду з його порожнистими кістками. Ягарик накинув свій важкий плащ на липкий іскристий смолоскип. Той згаснув, випустивши клубок чорного диму. Зі згаслим світлом на всіх немов хижаки упали тіні. Ягарик спустився, і Седрах швидко пересунувся лівіше до іншого ліхтаря, що освітлював глухий кут, у якому ховалася група. Вони зробили все те ж саме, і маленька цегляна ніша поринула в темряву. Спустившись, якарик розгорнув свій зіпсований плащ, обгорілий, дірявий, замащений смолою. Намить Гаруда завмер, а тоді відкинув його. У своїй брудній сорочці він здавався маленьким і безпомічним. Вся його зброя була на виду. «Пересуньтесь у найтемніше місце!» – прошепів Танцел неприємним голосом. Рот Пентфінчес знову рухався в унісон, але не видавав жодного звуку. Седрах відійшов і помітив маленький альков у церлі, потягнувши зі собою Ягарека та Айзека. Вони притислися до старої стіни. Трійця присіла, влаштувалась зручніше та завмерла. Танцел простягнув ліву руку і кинув їм кінець мотка товстого мідного дроту. Седрах без проблем його упіймав. Він обмотав його собі навколо шиї, а тоді швидко зробив те саме із супутниками. Відтак знову ступнув у темряву. Айзек побачив, що з іншого боку дріт був під'єднаний до якогось ручного пристрою. Якогось портативного двигуна. Танцел відкрив застіпку на ньому і механізм почав розкручуватися за інерцією. Готові, сказав седрах. Танцел почав бубаніти й шепотіти, видаючи незрозумілі звуки. Його було ледве видно. Дивлячись на нього, Айзек нічого не бачив, окрім постаті в темряві, яка тремтіла від напруження. Бурмотіння стало голосніше. Ним трусонуло. Айзек смикнувся і відчув, що седрах тримає його на місці. У нього мороз пішов по шкірі, коли відчув, як крізь пори, котрих торкався дріт, у тіло почав просочуватися пекучий струм. Це відчуття тривало із хвилину, а тоді зникло водночас із зупинкою двигуна. «Що ж?» – прохрипів Танцел. «Гляньмо, чи вийшло?» Седрах вийшов із Алькова на вулицю. Тіні вийшли разом із ним. Його оточувала цілковита темрява. Така ж сама, як і тоді, коли стояв у заглибленні. Айзек не зводив з нього погляду, роздивляючись глибокий чорний колір Седрахових очей. Седрах повільно ступив уперед, на світло, яке кидали смолоскипи трохи поодалік. Тіні на його обличчі й тілі не змінилися. Вони залишалися в тій самій конфігурації, що й були, коли Седрах стояв у вугільно-темному алькові. Неначе він і досі ховався від мерехтливого освітлення, присівши під стіною. Тіні, що чіплялися за його шкіру, були кілька сантиметрів завтовшки і знебарвлювали повітря навколо нього, мов туманний німб. Було іще щось, якась бентежна нерухомість, котра залишалася із седрохом навіть коли він ішов. Здавалося, ніби завмерла скрадливість, з якою він ховався серед цегли, наповнила тіні, що його вкривали. Він рухався вперед, однак скидався на нерухомого. Це створювало тривожне враження. Якщо знати, що він там, і докладати зусиль, можна було побачити, куди він іде. Однак легше було його не помічати. Седрах підкликав до себе Айзека з Ягареку. «Я такий самий?» – подумав Айзек, виходячи на світлішу темряву. «Я теж рухаюся на периферії зору. Я теж напівневидимий, з тінями, що ходять за мною. Він подивився на Дерхан і з її шокованого виразу зрозумів, що таки так. Він мав такий самий вигляд. Ягарик, котрий стояв ліворуч, теж перетворився на невиразну постать. «Щойно почне розвиднюватись. Ідіть!» – сказав Седрах своїм товаришам. Танцел і Пенчфінчес кивнули. Вони розімкнули руки і виснажено хитали головами. Танцел звів правицю, жестом бажаючи Седрахові удачі. Седрах поманив до себе Айзека з Ягариком, і вони вийшли на світло тріскучих смолоскипів перед будинками. За ними попрямували мавпочки, що пересувалися так повільно і тихо, як тільки могли. Вони стояли поруч із двома людьми і гарудою, і на їхніх пошарпаних металевих оболонках різко виблискувало червоне світло. Однак з їхніх супутників, що були під закляттям, світло сповзало, як олія з леза. Йому не було за що вхопитися. Три розмиті постаті стали перед п'ятьма конструктами, що тихо брескотіли, і спорожнілою вулицею попрямували до будинку. Кактоїди не мали звички замикати двері. Потрапити в будинок виявилося досить легко. Седрах почав крастися по сходах. Йдучи за ним, Айзик відчув екзотичний, незнайомий запах живиці кактів та дивної їжі. По всьому фоє були розставлені горщики з піщаним ґрунтом і різноманітними пустельними рослинами, більшість із яких зів'яли та зіщулились у приміщенні. Седрах повернувся і подивився на Айзека та Ягарика. Він повільно приставив пальця до губ. Тоді продовжив підніматися сходами. Наблизившись до другого поверху, вони почули глибокі голоси картів, що сперечалися. Ягарик пошепки переклав те, що зміг розібрати. Щось про страх... Благання довіритись старішинам. Коридор був голий, нічим не прикрашений. Седрик зупинився, і коли Айзек поглянув йому через плече, то побачив, що двері до кімнати кактів стояли широко відчинені. Усередині було велике приміщення з височезною стелею. Побачивши залишки дощок на висоті зо три метри, Айзек здогадався, аби зробити кімнату просторішою, поверхом вище вибили підлогу. Тьмяно горіла газова лампа. Неподалік від дверей Айзек побачив, як спали какти. Стоячи, вражаючи непорушно. Ще дві постаті, котрі стояли поруч, наразі не спали, а натомість щось шепотіли, нахилившись одне до одного. В седрах, неначе наче хижак, надзвичайно повільно прокрався по останніх сходинках і повз двері. Він спинився, перш ніж до них дійти, і показав на одного з конструктів мапочок, підкликаючи його. Повторив жест. Айзек зрозумів. Він підсунувся ближче до слухових входів конструкта і прошепотів йому вказівки. Той пострибав сходами з тихим брязхотом. Айзек скривився, проте кактоїди уваги на шум не звернули. Конструкт тихо спинився біля Седриха. Затемнена постать найманця загороджувала конструкта від кактів. Айзек відправив до них ще одного конструкта, а тоді подав Седраху знак, щоб той рухався. Повільним, рівним кроком, Седрах пройшов повз дверний отвір, загороджуючи своїм тілом конструктів. Їхні постаті відображали світло і виблискували, проходячи повз двері. Седрах, не спиняючись, рухався поруч із ними, непомічений кактами, що розмовляли у кімнаті. Конструкти кралися з боку нього, сховані від світла. Зрештою, всі пробралися повз отвір і сховалися в темряву коридору за дверима. Настала черга Айзека. Він указав ще двом конструктам, щоб сховалися за його оградною постаттю, і почав крастись по дерев'яній підлозі. Трохи зігнувшись, аж відвис живіт, Айзек рухався поруч із конструктами. Це було досить страшне відчуття. Відійти от стіни та відкрито вийти на очі пари кафтів, що стояли готуючись до сну. Айзек відступив до перилу коридорі, якому далі від прочинених дверей. І все ж кілька болючих тривожних секунд він ішов до безпечного місця у тьмяному трикутнику світла. Чоловік устиг подивитися на великих кактоїдів, які стояли на жорсткій землі, що ослугувала за підлогу, і шепотіли. Вони мимоволі кинули погляд у його напрямку, і йому сперло дихання, але та в матургічній тіні сховали його від очей, підсиливши темряву будинку. Останнім смугу світла пройшов Ягарак, котрий з усіх сил намагався сховати останнього конструкта за своєю кислявою фігурою. Перш ніж дійти до наступних сходів, вони зупинилися, щоб перегрупуватися. «Тут буде простіше», – зашепотів Седрах. Поверхом вище ніхто не живе. Він слугує за стелю цьому. А ще вище. Там ховаються наші глита й нетлі. Дорогою до п'ятого поверху Айзек потягнув Седраха за руку, прохаючи спинитися. Під пильним поглядом Седраха та ягарика Айзек знову щось прошепотів одному з конструктів мавпочок. Він тримав Седраха на місці, поки конструкт перетнув поріг з механічною обережністю і зник у темній кімнаті за ним. Айзек затримав дихання. За хвилину конструкт з'явився знову і уривчасто їм помахав, запрошуючи йти слідом. Вони повільно піднялися на покинуте горище. Вікно виходило на перехрестя. Скла не було, а запелюжену раму покривали дивні знаки. Через цей маленький прямокутник усередину потрапляло світло і сіруваті мінливі випари смолоскипів унизу. Ягарак повільно вказав на вікно. «Звідти», – сказав він. «Вони з'явилися звідти». Підлога була вкрита давнім сміттям і товстим шаром пилюки. На стінах виднілися хаотичні подрапани, сплітаючись у жахливі візерунки. Кімнатою струмував тривожний потік повітря. Він був слабкий, ледь вловимий. У нерухомій спеці купола він бентежив і дивував. Айзек роззирнувся, шукаючи, звідки він долітав. Знайшов. Навіть спітніли від нічної спеки, він злегка здригнувся, мов від холоду. Рівно навпроти вікна зі стіни обсипала штукатурка, що лежала рваними шарами на підлозі. Вона впала з отвору. Отвору, котрий виглядав новим. Нерівної порожнини в цеглинах, що сягала Айзекові майже по пояс. Це була різка загрозлива рана в стіні. Вітерець струмував з неї до вікна. Неначе в внутрішчах будинку дихала якась надзвичайна істота. «Це там», – сказав Седрах. «Мабуть, там вони і ховаються. Мабуть, там гніздо». В отворі вони знайшли складний ламаний тунель, пробитий в будинку. Айзек і Седрах вдивлялись в темряву. «Не схоже, щоб він був достатньо широкий, аби туди помістилася одна з тих падлюк», – сказав Айзек. «Думаю, вони не цілком підкораються законам е звичайного простору». Тунель був трохи більший за метр завширшки, грубо висічений і глибокий. Що містилося всередині, годі було й розгледіти. Айзек став перед ним навколішки і утягнув носом повітря. Він подивився на Ягарика. «Залишайся тут!» Перш ніж Гаруда заперечив, Айзек показав на свою голову. «У нас із Седом шоломи від Ради Конструктів. А з цим...» – він постукав себе по сумці. «Ми можемо підібратися ближче до того, що там сидить, якщо там взагалі щось є». Він витягнув із сумки динамо-машину. Вона була така ж сама, як та, що Рада використала, аби підсилити мозкові хвилі Айзека і заманити його колишню домашню тваринку в пастку. Він також витягнув великий жмут труб у металевій оболонці та обмотав його навколо руки. Седрах став поруч із ним на коліна і опустив голову. Айзек приєднав кінець труби до гнізда на шоломі і закрутив гвинти, які його тримали. За словами Ради, медіуми використовують якийсь пристрій на зразок цього для техніки під назвою «онтолографія зміщення», розповів Айзек. Навіть не питай. Ідея в тому, що ці вихлопні труби витягуватимуть наші ем, психічні виділення і збиратимуть їх от сюди. Він подивився на ягарика. Не буде психічного сліду, не буде смаку. Він міцно закрутив останній гвинт і обережно постукав по шолому седраха. Тоді опустив голову, і седрах взявся повторювати операцію на ньому. Розумієш, якщо там справді є нетля. Ягу, і ти до неї наблизишся, вона відчує тебе на смак. Але нас на смак вона відчути не зможе. Така теорія. Коли Седрах закінчив, Айзек встав і кинув Ягарикові кінці труб. Вони всі десь під 10 метрів. Тримай їх, поки вони не натягнуті. А тоді відпусти, і хай за нами волочаться. Добре? Ягарик кивнув. Він стояв напружений, Розгніваний, що не міг піти з напарниками до гнізда. Проте однозначно розумів – інакшого вибору не було. Айзек узяв два закручені дроти і приєднав їх спершу до двигуна, який тримав, а інші кінці до клапана на шоломі Седраха і своєму власному. «Тут є маленька антацидна хімічна батарея», – сказав він, помахавши двигунцем. «Вона працює в поєднанні з метазаводним механізмом, запозиченим у Хепрі». «Ми готові?» Седрах швидко перевірив пістолет, торкнувся по черзі кожної зброї і кивнув. Айзек намацав свою кременівку та незвичний ніж на поясі. «Що ж, поїхали!» Він пересунув маленькі ваджі на динамо-машині. З неї долинуло тихе гудіння. Ягарик сумнівом узяв виходи, зазирнув у них. В Гаруди з'явилось якесь неясне відчуття, Якийсь дивний сплеск, що пройшов крізь нього від кінця труб. Він злегка здригнувся від страху, що йому не належав. Айзек вказав на трьох конструктів мавпочок. «Заходьте», – наказав їм. «На крок попереду нас. Рухайтесь повільно. Спиняйтесь, якщо стане небезпечно. Ти, – вказав він іншому, – іди за нами. Один залишається з Ягом». Конструкти один за одним промарширували в темряву. Айзек швидко поклав руку Ягарикові на плече. – Ми скоро повернемось, друже, – тихо сказав він. – Чекай на нас. Він одвернувся, став на коліна, випередивши Седраха, зігнувся і посунув у пекельну нору. Тунель був частиною нагромаджених руїн. Тісний і вузький він зміївся під дивними кутами між стінами тераси. У ньому ширився браскіт від стрибків мавпочок і звуки Айзекового дихання. Від гострих кам'яних уламків, по яких мусив повсти, боліли руки і коліна. Він визначив, що їхня група рухалась назад через з'єднані будиночки. Вони поступово зсувалися нижче. І Айзек згадав, як вигин купола відтинав все більшу і більшу частину верхівок будівель у міру наближення до скла. Що ближче стояли будинки до краю Оранжереї, зрозумів він, то нижчими і більш понищеними вони мали бути. Група просувалася по маленькому обрубку вулиці, в напрямку скляного купола, по закинутих поверхах і проритих ходах. Айзек здригнувся в темряві. Він спітнів від спеки і страху. Він був до смерті наляканий. Він бачив глитайнетель, бачив, як вони харчуються. Він знав, що могло на них чекати у глибинах тих руїн. Невдовзі Айзек відчув, що його смикнуло і відразу відпустило. Він проповз повну довжину труп, і Ягарек відпустив їх, як Айзек і просив. Він не розмовляв. Чув, як позаду рухається Седрах, котрий глибоко дихав і втомлено хекав. Чоловіки не могли розійтись більш ніж на півтора метра. Бо дроти під'єднували їхні шоломи до одного двигуна. Айзек підняв голову і роззирнувся, відчайдушно шукаючи світло. Мавпочки конструкти сунули попереду, що кілька секунд якийсь із них на мить умикав лампи в очах, і Айзек бачив голий тунель із розтрощеної цегли і металевий відблиск тіл конструкцій. Потім світло зникало, і Айзек Намагався зорієнтуватися за спогадом про те, що встиг зафіксувати зором. У цілковитій темряві було легко роздивитися найменший проблеск. Коли Айзек підвів очі і побачив сірі обриси тунелю попереду, він зрозумів, що вони наближаються до джерела світла. Щось притислось Айзекові до грудей. Він усім тілом здригнувся, а тоді розпізнав олов'яні пальці і темне тіло конструкта. Айзек прошепотів Седрохові, щоб той зупинився. Конструкт щось показував Айзекові різкими розмашистими рухами, він тицяв уперед на двох інших конструктів, що оспинилися на краю видимого тунелю, де він різко звертав угору. Айзек показав седрохові, що треба зачекати, тоді він зовсім помалу поповз уперед. По всьому його тілу пройшов мороз, що розходився зі шлунку. Він дихав глибоко й повільно. Він ледь-ледь пересував ноги, сантиметр за сантиметром, поки не відчув поколювання шкіри, коли досяг снопа слабенького світла. Тунель закінчувався цегляною стіною, за вишки півтора метра, у вигляді літери «П». Позаду, над входом у тунель, теж здіймалася стіна. Айзек підвів очі і побачив високо вгорі стель. В отвір почав проникати чумний сморід. Айзек скривився. Він сидів, скрутившись в отворі біля стіни, вбудованому в цементну підлогу кімнати. Йому зовсім не було видно помешкання на горі, однак чув слабкі звуки тихе шурхотіння, неначе вітер ворушить розкидані папірці, ледь уловне чвакання, наче пальці, забруднені клеєм, стискалися й розтискалися. Айзек тричі зглитнув і прошепотів сам до себе щось підбадьорливе шукаючи в душі хоробрість. Він повернувся спиною до цеглин позаду, до кімнати за ним. Тут побачив Седраха, який, стоячи на руках і колінах, глядів на нього з незворушним обличчям. Айзек уважно подивився в дзеркало. Він потягнув за трубу, прикріплену до верху шолома, яка закручувалась у тунель і зникала під Седраховим тілом десь у глибинах проходу, спрямовуючи туди думки, які могли б їх видати. Тоді Айзек став підводитись надзвичайно повільно. Він з лютим запалом дивився у дзеркала, неначе намагаючись проявити себе перед якимсь божеством, що його перевіряло. «Бачиш, я не дивлюся за спину. От побачиш і не гляну». Голова Айзека почала просовуватися в отвір. Його оточило ще більше світла. Сморід став сильнішим. Йому було дуже, дуже страшно. Навіть піт похолов. Айзек схилив голову і ще більше випрямився аж поки не побачив усю кімнату в жовтявому світлі, що сіялося з маленького брудного вікна. Кімната була довга й вузька, завдовжки метрів шість, завширшки десь два з половиною. Вона була вкрита пилюкою і давно покинута. Не було ні видимих виходів, ні входів, ні люків, ні дверей. Айзек перестав дихати. Вона. Сиділа у дальньому кінці кімнати і, здавалось, дивилась просто на нього. Плетиво складних, убивчих рук та кінцівок, які рухались у тривожній антифазі, з крилами, напіврозкритими в лінивій загрозі. Глитай, нетля. Айзекові знадобилась якась мить, аби зрозуміти, що він не видав жодного звуку. Ще кілька миттєвостей він дивився на тремтливі антени, котрі старчали з очних западин огидної істоти, перш ніж зрозумів, що вона його не відчула. Нетля трохи посунулася і повернулась, але не виказала інтересу до напрямку, де він стояв. Айзек безгучно видихнув. Він трохи повернув голову, щоб оглянути решту кімнати. Побачивши, що там було, він знову мусив докласти всіх сил, аби не закричати. Уся підлога була вкрита трупами. Ось що так смерділо, зрозумів Айзек. Він повернув голову і затулив рукою рот, побачивши поруч тіло дитини какта, що розкладалося, плоть якого гнила і відпадала від волокнистих твердих кісток. Неподалік лежав смердючий труп людини, а трохи далі ще один, свіжіший, розпухлого водяника. Більшість тіл належали кактоїдам. Його засмутило, але не здивувало, що деякі тіла все ще дихали. Вони лежали без тями. оболонки, порожні пляшки. Вони стікатимуть слиною, стятимуть і сратимуть протягом усіх своїх останніх безмозких днів чи годин у цій гнилій дірі, поки не помруть від голоду і спраги, і не згниють так само бездумно, як і жили. Вони не могли бути в раю чи пеклі, похмуро подумав Айзек. Їхні душі не могли мандрувати у формі привидів. Їх перетравили. Їх випили і висрали. знетямили огидними онірохімічними процесами, щоб зробити з них паливо для лету глитайнетель. Айзек побачив, що однією зігнутою рукою Нетля тягнула тіло какта старішини. З його плечей недолуго звисала пов'язка. Нетля була в'яла. Вона неквапом підняла руку і дала какту важко упасти на зацементовану підлогу. Тоді потвора трохи посунулась і потягнулась під себе задніми ногами. Вона дещо подалася уперед, ковзаючи своїм важким, дивним тілом по запелюженій підлозі. З-під живота глитайнетля витягла велику м'яку кулю. Вона була під метр у діаметрі, а коли Айзек примружився, щоб чіткіше її роздивитися. Йому здалося, що він упізнав густу, слизьку текстуру і брудно-шоколадний колір сонтрути. Айзек витріщив очі. Глитайнетля вхопила труту задніми ногами, розвівши їх, щоб помістити між ними ту величезну порцію свого корму молока. «А щоб я здох? Це ж коштує тисячі...» – подумав Айзек. «Ні, його ж треба розводити, щоб воно було їстівне. Тут, мабуть...» Мільйони гіней. Не дивно, що всі намагаються повернути собі цих довбаних істот. На очах в Айзека секція живота Нетлі розгорнулась. Звідти з'явилась довга органічна голка. Конусоподібне сегментоване утворення, що відгиналося від хвоста істоти, тримаючись на якомусь хітиновому з'єднанні. Завдовжки воно було майже як його рука. Відкривши рота від огиди й жаху, Айзек спостерігав, як глитай нетля приставила його до кулі сонтрути. Намить спинилась, а тоді устромила глибоко в центр в'язкої маси. Під розкритим панцером, там, де було видно м'яку частину живота і звідки вистримився довгий відросток, Айзек побачив, як черво глитай нетлі перистальтично здригається, накачуючи кулю сонтрути якоюсь невидимою речовиною. Айзек знав, що він бачить. Сонтрута була джерелом їжі, якою харчувався голодний молодняк. Відросток плоті був яйцекладом. Глитай нетля відкладала яйця. Айзек знову спустився по підстіну. Він важко дихав, стривожено підкликав Седраха. «Одне з тих довбаних створінь просто там, і воно відкладає яйця. Тож нам...» «Треба що зі цим робити просто зараз!» – прошепотів він. Седрах затулив йому рота рукою. Він дивився Айзикові в очі, поки той трохи не заспокоївся. Седрах повернувся спиною до тунелю, як перед тим зробив Айзек, і сам оглянув відразливе видовище. Айзек сидів і чекав, обпершись об цеху. Седрах знову спустився до Айзека. Обличчя в нього було рішуче. «Хм...» «Ясно. Гаразд. Ти казав, що глитайнетлі не відчувають конструктів». «Наскільки нам відомо?» «Ну, добре. Ти їх нефігово запрограмував. І зроблені вони першокласно. Ти справді хочеш сказати, що вони знатимуть, коли нападати, якщо ми їм дамо вказівки? Що вони можуть зрозуміти, настільки складні змінні?» Айзек знову кивнув. «Тоді...» «У нас есть план», – сказал Седрак. «Послухай».